Тікать треба до щойно підбитої гармати. За простою теорією, що снаряд двічі в одне місце не падає, до того ж той напрямок був протилежним від кулеметних. Не стане ж ця потвора марнувати снаряда на якогось піхотинця. І нарешті голову полегшено полонили поштовхи недосвідомості. Ноги враз викинули мене з щілини і вдячно понесли на зруйновану позицію. Однак мишеня мало іншу логіку, ніж я б годилася німецькому. По-перше, воно зважило, що розвернути жерло легше, ніж цілого танка з кулеметами, а по-друге, чому це той ідіот з рушничкою кидається до бошкодженої гармати? Ясна річ, аби бодай ще раз з неї стрелити, цього разу у притул. Мишеня, спружинивши, скочило за окупу і тицнюло жерлом точнісінько проти нікчемної фігурки, яка ще духу долала відстань до смерті. Я зумів лише раз озирнутися, цівка прірвою поверталася мені в спину, надсекретнішою у світі танкової гармати. І тут постало видіння, яке точилося, певно, десь тут, поруч – на суглинкових ґрунтах, які раніше були віддаленіші для нас, аніж Марс. Бо, бач, я дуже тужив за пивом, упродовж цілої війни тужив, швидше сподіваючись на трофейне. Бо вітчизняного на фронт не возили, однак Германія постала перед нами спраглою сама. Вона давно вже своє випила, її треба було чимало часу, аби відновити. І не ерзацеве, а справжнісіньке. А дорожче диво, бо хміл'я і чмінь проростав на суглинковій, який в нас, на Україні, годився б лише під бур'яни, або щоб по ньому стрибало найбільше на землі броньоване чудовисько. Земля навколо стала кольором голови, тобто думок. «Нарешті умрешти», – сказали вони. Небо те саме не змінилося, і все навколо таке культурне, навіть Берлін – Навпіл поділено стіною, щоб більше порядку було. Такою класною в шістдесят каме, а збудованою за одну ніч. Ну, я вже не кажу про музеї, нас водили по них, а прохання повезти місцями колишньої бойової слави чомусь уникали. Слава Богу, мене там захопило інше, і хоч це не вони перемогли у війні, а однаково куди не прийдеш, де не станеш навіть в аптеці, а покажи тільки два пальці». «Цвайбір» і вже одразу несуть, наливають одразу, без усіляких черг записних, як у нас водилося у повоєнній кадіївці. І от ти п'єш. Воно ж ніжне і так само входить в тебе. Нерозведене, без будь-якої кислинки. І голівського не знайдеш, сортів скільки хочеш, а не один. І от що значить «традиція»? Бо в них і столиця так само, як пиво, називається Бірлін. От ведуть нас в театр, а мені вже кортить і там перевірити, бо слухати оперу, як там вона на всі голоси дзещить, я з дитинства не люблю, особливо німецькою. Що там його слухати, як ні слова не розумієш? І слава Богу, наш завгрупою отвернувся, а в театрі ж народом то я зразу не став ждати і в буфет. А там, ну, хто це повірить? Те ж саме, виявляється, навіть у театрах у них це дозволено. Ну, яких хочеш сортів, і знову ж, без ніяких черг. Або в Берліні як. Де заявиться наша делегація фронтовиків, там зразу і черга, хоча одійди крок. І там те саме без черги. Так ні, вже звичка. А коли... Ні з чого її робить, то починається в готелі. «Чому нам у номер гляне дали мила?» – репетують, коли ще всі сплять. Можна подумати, що в них немає, що вони з собою не привезли. І в поїзді взяли. Не пропадати ж йому. І в екскурсії, де в який музей поведуть, а там в кожному музеї є туалет, то вони шасть і візьмуть. «Ми ж страждали там, ми ж кров проливали». І виходять з музею такі щасливі, що аж сміються. Пахуче таке. Тому, куди б нас не повезли, усі першим ділом. де мило. Ось ваше мило, кажуть в готелі, і показують на якісь пляшечки. Не треба нас глядурить. Не вірять наші, бо всі знають, що мило...